العلم. دي ذاكي يوسو خبري مغوتاسو لا استقوال فكارك يودا محكي سربطا دويم دا علم لغوي او استلاحي تحقيق او دراما دا انواع او سلورم د دې حکمه او په سمه مقدار ته ابو په کتاب علم کې او شپږم د هغې تفصيل رب د ما قبل سره واضح دی چې د قضا مسله روانه او دا تعلق ساتي د علم سره بغیر د اعلان او په سري نه کې حدیث تاسو کتاب القضا کې چې قاضيان دري قسمت دي واحد پن جننه او اسنانې پن نار یو جنت تزي او تو جانم تزي په جانم تلونکو کې او دمو بغیر د علم په سري کې انوالم صدا خبره علم د هر کار د فرض او هر یو عمل چې بغیر د علم نه کیږي اوسه کې کی کيا نو اغه غبا د کومه به په زه سره مخامخ کېږي او د یو لوی مشقت با برداشت کوي او انجام به هم خراب ای نو غوری تاسو په دنیاي امور کې چې مثلا یو سړی او هغه د دروازو په چلن کوي او دروازې جوړي نو څومره مشقت باغ برداشت کړي او کمه خواله له بریرزان نو او بیا چې دروازه خپل بجوړن کې او که جوړه کې نو خو له بریر په خپل بالکل او داسي اوسوک جګړه دیوالونو بچل نه پيږي او ته تخپل کور او لکه چې ما ما لا د کور دیوالونو و نه چا غیري بر سر ته وږي دیوالو رسل کل به ته او په دغه دیوالو نه پاسره پر شنو کې خورونه بیا د کور در باندې را ورزي اول هغه تخپل را ورغړی نکيو زړيو دیواله وو وو وو نه اخیرنی سر تهور غرش خپل اوس په قاتلاړو مې سری دا خندا مور دي د دېک الله علم زره نه علم زره دې بیا د سیاي ستواله پدی کې د سیاي مخترب ترې کې دي زموږ سنيب درته کې کتاب علم ذکر کوو امام مسلم اخر کې ذکر کړی امام ترمذی هم اخر کې ذکر کړی دی ازي عقل د دې خبرې د قضا کوي په اول کې تران جماع بن بخاري سي د يقتزي اقرب مناسبت سره بابو باد الوه اول کې کتاب ال علم ذکر کړی دی باب ورو نو بس د دې د تکتل لې دي د علم د پارس انتها نشته دغي ابتداء وانتهاء الانسان ده बराबर كده الهم انتها دي سدره كده ابتداء وانت خلق نهاية العلم العود الى الابتداء نهايه اله سلسله عوض كون ابتداء شيخند ري مهلا وي هر انسان علم ده هغه جهل دی لم ندير د معلومات محدود او مجهولات غیر محدود د هر انسان په دې مناسبت سره او په اخر کې ذکر ووچا پاول کې دي د دې یو دریاب دی چې د دې د معلوم کول او نه بداسو معلوم کی یا ته پټول او شوبند خاصه ده علم الهی د مخلوقات او لم داسنه دا عربت شو لغوی تحقیق علم دا خودم از درس غدا لغت کی دانستان توی استلاح کی خلق ردی مختلف تعریفات کردی یو تاسو په سپر کې کی مویلیم کہ السورت الحاصلتو من الشیح حصول سورت الشیح بالزهن. دراسي سلم كوي هو الحاضر عند المدرك وهم من اجل البديهيات نعم تنقي حقيقه ياسير جدا حق ازي مبارك اغس وكيدا تكملوا والا ناغلا الشرح الىذا علم مساله كوي او یاش پاڑا سو یا تلس مذہبون افکی ذکر کی پا آخر کی جیسی بیر دو گرونو بیاد بنی سیرشان پاول سر کی ایک پیس ام نبولی کی داد علم تعریب پاندی شرح العقایت کیم تاسیو تعریب کردو چو بازی ویسی علم ستا وی سفتون توجب التمیز لایحتمیل النقیز داغ صفت چې دا جدایی روالی دس جدایی چپاکی نا قزنی بیتنی او بازی تعریب کهی صفت تی تجلی بحل مذکور لی من قامت هی بیهی دایو صفت تی چپا دیبانی تجلی دا مذکور کیی دا پار داغچا دا صفت تر حق پوری قائم شی دا مختلف تعبیرات کی دا علم پا تعریب کی خلق کرلی دیمان دادا د هم داسې ی وسی مع نه لري چې مړه چا یګوتنیله او چا برنی والله او لاسنی لا او چا خپنی والله پوور د زیېی تعریب جا معې چا په اوس اوطاق کشتهږ کو یوریا طرف ته اشاره سرې حاصله من ش م صی. چکل کله ستا یوشیبان یا علم راشن داغین اپس دا انسان په ذہن کی داغین وصورت جوڑی لگا مثلا تا دے یوم ملکت پا بارک او ریدل او تا تا صورت داغین ذکروں کی جدیسی اوملک نصطا ایجمالی صورت ذہن کی راشنی مجھے رور داغین تفصیل تا تکی اصورت دیسی سوا کی گی سوا کی گی کی اول دا صورت ذهنی دیږي دا د اوري دوه تعلق سات میجیکل ند دا کوی نه دا ولي دلون پهس بیا غ صورت یا د غ ذهنی صورت سره موافقه یې استعمال یا یې استعمال شي لکه مکه مکرامت تاسو نه دل, دل, دل, دل, دل, دل, دل, دل, دل دا ارچه په ذهن کې دیمه کیمو کرامی او صورت پروت ادل تي بر ادل شوک امتاس رو در ادل ادل تاس رو حقیقت هههههه قدسه ت له قائده او... شكلتاس ووله اده سروي ادلو كهی در قjemبق Detaz نهوکب stuffedه لках وانت متوسط انواق یه او ني دلو كدا لا نهوهجو رو ف کش شیر وانتουν م Bilder Z Like هم ادل رو و الله, الله. الله. الصورة... حصول صورة الشيء باللقاء يا صورة الحاسلة من الشيء في غشي الصورة ستابذيهم علم في مختلف اعتبارات سعودية تقسيمات يوم لم يكن دونيائي لم يكن دسی یو د الابدان وی بل ته علم الادیان وی بیا دغه دینی علم کی د 10 ری چې س وقاصد دی او وسایل ابتدا کی مقدمه کی او ځای شو علم دادا علوم <اليونا> دادا دا د علومه علیاونې کعالیونې او بیا په علیو کې دا د مقاصدنې ک ډول وسایلن دغه تقسیماتې مختلفې بیلم کې خلاصته یو تقسیم علم کې د حکم په اعتبار سره هم دی یو علم هغه چې غیتا پر ځان او دیم پای نعلم چې کوم پر ځاین دا کوم علم دی په اوپر دي کی پای کوي دا इज द پر ځاین علم دا قیدی تصحیح علم پر ځاین عبادت کی ته علوم حسیلہ ول انسان سره دی تعلق دا پر طہارت او نجاست تو <تصفيق> معلوم کی دمان ز ای... علم روزرا شیدا یہ علم زکات دروانی قرض شودا غیلم چې کمسی سربیا سره تعلق پات راځین دا غیلم حاصلول پتا پر جاي پردی کی پایې توي چې بازي خلق هغه نور ز ما پاره یی لکه داسې علم حاصلول دیو علاقیو دیو خاندان پورا مسائل چاغه لپاره د غیب کې تحقیق کولای شي مندری توعیب پرزکی پای پر خاندان کې دغه څه خلک په لاره نه پر ومن کولي فرقتن کوي حکم هم عالم شو چې علم یو قسم اغرائی جاغ پرزی او دویم قسم اغرائی جاغ پرزی کتاب العلم کې مستانی پر دولس بابون از ذکر پی زمانگ درین اسخی محافظ تا سنسخو کی وقت پلی پری اول باب دے بابون پی پذلیل بابنی تو بیان د پذلیلت دیل ایلم فزیلت کی ده کسیری نیعکیس روایت مستنیب ذکر دی چې چیز ده بودرداری زمان سناسون په مسجید دیمشق ایلی که دیمشق داخد شام دارو خلافه ده خدا داد داد ایلم یعزوی مرکز پاتی شویده قدی من و خلافات نوازی پی جنگ ده او دا کافیران ختمیه او روس چی را ایراده کرلی چی تول شام ختمیه نو دغه دمشق جماعتونو د علم د حصول <سؤال> یو لري مرکزونه مندوی زناسم یو سره راغه نو یې هم دردا انی جیتو کمن مدینه رسول صلی الله سلام اقنان زراغلم تا ته د مدینه د رسول صلی الله سلام نه د پار دی حدیث دا دمشق لري نو دا د مدینه منورینا دیر لري جیهانی د دې کتاب سو غوري جبل احد څخه جبل پاران تک کوم مضمون ده نپا کی وتا حدیث پر پورا حالات معلوم کی رسول الله لري زي عمر رزين کي کې نه وې چې مدینه منورې نه تبوک دا س 1050 کیلومتر فاصله او د هغه نه پس بیا چی زې زې زې زې نو د اردن ملک راځي د اردن بارډر چی پاس کې نمیا ور شام بارډر ته اوړی شام کې وچی لڑش نمیا دیمشقرث نو دړډې روغ د لار تقریبا پدوهه مېشت کې د ټوکی دیو حدیثه پارا دیکس دوه مېشتي سفر کړي د مدینه د رسول صلی نماغسن داشو چیز دم روگت سا فرما کڑی رئی را غلیم دیو حدیث تا فارا و ما ترسللی حدیث تا بیانی بلی سلا نیم را غلیم یہا مدینہ تر رسول والا ذکر کڑی رئی د رئی زمالی حاضو چې چیز دا عام زگین نیم را غلیم دا اگرین نیم را غلیم چی پاکری کی سیدو صلی اللہ علیہ وسلم دا پندی د انا د جنرال <سؤال> علیمه جماعت حدیث بیان کې محکمو د مدرسې شاګردانو د استادانو توضع اولا ولږه لږون دي په شاګرد کې استغناغه استغناو شاګرد ته بیا سبق کوي ساجيبون دي خلاف دي استادانو په زینه نور کور نست او اول کې بدایي او لږون دي کې استغنابه شاګرد او نتیجه راکېږي دانه مناخ پلاغه عجزیو ټوړان کېږي ما جي ته له حاجت دينم راغله د بل دورت د پارقاله وي بيني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب به العلم من سلك الله به طريقا من طرق الجنه ما د رسول الله سلام نور دلني پر مهنه چا چو چلا ول یولار چی طرف کئ پائ کئلم او به چلے الله پاک دللار دلارو د جنت نه نه و تاس برابر کی نه ګروست راځي الا سهل الله به طریقا ال جنت الله او د جنت تلا حسن محدثین حضرات وای چیرې خو یا مقصد دار کم حدیث د فارته دا, دا حدیث نور تبیان او باز وای چې نه حدیث بلو دا حدیث د غیر مخ کی ورته بیان کړلو ده ده تسلی وک یاته کم سفر کړی ده ډیر مبارک سفر ده دغه فضیلت ورته بیان کی چې دغه مشقت فدوانی آسان شي لکه جکلری او چې منفعت انسان ته معلومی او پیدا معلومی نو پاک دې چې مشقت برداشت کین او اغاده نتنګي د سوچ په غو منفعتي اوز ده علم دین چه کما مقام دین دا چهتا معلوم شونو پدیگی چه کما مولگ رازی کما تندر رازی کما سردیر رازی کما گرمی رازی ده بدا دیر پخوش آلی برداشت که لگه سنگچه سرکار کی استازی نو اغا دو تاریخ ته سوچی دو تاریخ دو جنه اغا تول تیس میاشتی ورزی جین دا بیر که کګرمیو که سردینو د بیا سنشوی او دا سارو وخت په کې تګ راځنو مزيو ته دوه تاریخ دی سوچ مدار په زیرت وان الملائکه تو یقینن الملائکه لته داوګ دی اجنهات تقو لواز رزرن طالبن په روان د اجنه حود ملائکو دا کنایدا د توازو د ملائکو نه چې ملائکه طالب د علم وینون دی دا سره په توازو شي دا ګور د ملوی مثال روان الله نکو خفيز له اومد <تصفيق> جناح ذللی <زللي> من الرحمته <تصفيق> سنگ راضی او باز وی وضع الجناء دا ایمان دا الکف عن امتویران لین نزول اندهو چه ملائکل تاریف دا ایلمینو پحوا کی دیو علوات تا بن کی تاریف لین خوال رازی دا اگر خوال رازی او درمت توجیه بازو کردن چه بست الجناء و پرشوها له لتحمیله علیها چې د وزر او له خروال دا د سر یانت کولو تعاون کوو لې چې په خپل مقاصدو کې کامیاب شي او په سنتیا سره دا حاصل کینی ملائک به راځي انسان تعاون نصرت کوي چې تعلیب طالب د علم الله سمره مقام ده یالو نور سامنے کنن دا یو حدیثه پور خبرو او پدیواني او صړي د دي ما هو ندان وباسي يره نو سن شويل نو په فلتاس خويه خزاين خلک ظاهرانه منځانه په طريقه یو خدام جدان خويه يته سپي سوچنا سي وا ان لالم يقن نالم دي خما خابقن غاړي دغه د پارو سول کې پاسمان نګري او پس کې او مې پمل د وګو کې دغه خنه دالم نه پارو ته پارول وایي دا زکه چې دا عالم کې د دنیا پرتقي ذریعہ الهګه اوس غله کوئی کنه د علماو مبارکي چې دا د دنیا پرتقي کې ریکارد خو پیغمبر علیه صلاتو و سلام فرمایي چې ترقې د دنیا چې دا د علم پاليب ده کې تاسو سوت نه لیکل او پاليب د چې علیم خلق او تدين خري او چې دین تر سو پوری دا دنیا با باندې دا सिंधونه به ییږي دا غور نه به ولاری اسمان به نور بر او دغه څه پریوزي او چې دین کله ختم شو دار سوا به ختمي تر خپل وروډو نه جوګو به دی او کړه او دما کدی چی زلزله وکړو ارس به سپاس تراله او دا راضی به نو اغه سوچ چې اغه د دې قرآنی تعالیماتو خلاف تینو اغه دنیا ورانه دنیا پر ترقه کې اصل ریکارد دا خلک او جوړ سوچ کې چاو نو اصل ترقه دې د عالم په ذریعہ باندې د دنیا کې راځي مدار ترقه والي دم عالم د دا ټول وی بغنه وړي ځکه چې عالم ترسو ژوندین او جمن وي دا ختم, دا ختم شو ختم دا موږ ختمي تسبیح وجو واینا پذ العالم یقنن پذ العالم پابید باندې عالم اچاتوي چې داغه مشغله علمي پس دا د هده پرهیز او د سننونه عابد اچاتوي چې داغه مشغله نوافل علمنا کفل پشپنا سوال لسام باقیمان دا استورا او یقنان او لم آجدی وارسان دا انبیعو دی او یقنان انبی آجدی لم يوارسو دنارا ولا درهمان او پو مراز کن دا پریخ دنارا و درهم و لیکن وارسو للمعو پو مراز که لهم پریخو دادا غو داری دورونا او پو بیسارک یو او لهم تلارو بل دنیا تلارو ایو <سؤال> چنو اغ بادشاہ باشا سره وزیر شو او بل پار شو او وزیر با ضرور ته چېګوره تا په هم وکړه آس د ځان دومره وکړهلو د ما نه دغه د با چا شو ډره غیر اوورته و الله پاک ما ته میرا د ان بیا اتته میر از د فرعون او د حمان در کړې ته می سربانې د بچایې کول مله زخوری خبره وته کړه د یو چې کوم دې نو وو لا اندی خبره دې لا اندی خبره و لیکي په دې الله شکر ادا کړ الله الله فمن اخذ واخذ بحزن وابرچا الى سلكلا دیر له هیڅه واغست د دې چې قون له زو حزن عظیم د دې چې قون او باندې وای چې دا انشاء دا سوچ چې د ما سره نو ډیر لږ دی چې کی خیر دی خیر چالچه عمل رستا کونه سبع نشمکی که ویلی اجترات خاندانس تعلق ساتی باب روایتی حدیث احل الكتاب دالی کتابنا روایت کولی شکنی شکوالی دیگه مستنیب حدیثی کرکڑی دیگه دا ابو نملا چه دخپل نم چونو اماری بنی معازو او دا ابو نملا جی اماری بنی معاز نم دیگه دا غند رویت تزوی که ابنی نملا دا ابو نملا او زلو ده ناسو ده نبی علی اسلام سره او د نبی علی اسلام سره ده نبی علی اسلام سره ده یهودی يو و کس همون یه جانازت رشن نغا یهودی و محمد صلیم هل تتکلم هذی الجنازه دا مره و خبری کی نبی علی اسلام اللہ پوی وحی نو دا وخی یهودی و انہا تتکلم دا خبری کی ممکن نجی توراعت کی غری دلیو السلام <سؤال> فره محهد د سکوم حلل کتاب فلاوصدیق هم چېلی کتاب د د تصدیق م کوي او تزیب م کوي تصدیقې ځکه م کوي کې شي دروغ نو تاه درروغ تصدیق کو تزیب ځکه م کوئ کېشي رتی نو ت او تغزیبو کو داس چې آم النبيله وور سريکان بالم توصدیق كان حقاً تو بیا حدیث کی او دا خبره چې نبی علی صلات و سلام څنګه دا مڈی دا خبرونا لا علمی خکارک لاحلن کی تقبلن نبی علی صلات و سلام وی چکل مڈی پا خبر کی کیخو دے شی خواتم ملکان او دن ته پوستو نکی ری جواب ورکی دا کلام نو جواب دا یا <سؤال> خدا دې چې دا وخت پور نه بي السلام ته وحي نه وشو پهېبارکي او د ځان نه بي السلام خبر نه کول او یا دې چې دې سری دي خاص مړي مبارکي خبره کړو او نبی بي السلام حديث په ټول اووادو سره تعلق ساتي ځکه نه بي السلام درای علمي اظهار وکړ دويمه خبره دې حديث کې دا ده چې د اهل کتابونو برا بیانوال دی حدیث کی دارا لچه ما بیانوائی غاؤجی سوی مداغیر تصدیق تکزیب مکوی امن بی اللہ خروس نمسنیبی و باب و زکریل سمباب بل باب عن بنی اسرائیل پاکی دیچی حدیثو عن بنی اسرائیل والا حرج لبنی اسرائیل انا حدیثونا بیانوائی پا دیگی سکنا نشت دې د غوڼو مې کی تعرض راغې بازو جواب ورکړې دې د منې تعلق د ابتدا سره او صحابه کرامو پره علم نو کړې نو دا يهودو نه سوارو چې کوم دوکي یو دا اوکم دروغو دغه امتیاز ګرانو نبی رسول <سؤال> متقدمنا او بيچکل صحابه کرام 엘메 اوکل او کوشو چراغ بر د دیو درو جندا او دا سید نبی نبی اسلام اذن ورکل ايماي مالک رحمه الله فرماي چې دمنه تعلق د احکام او مسایل سره او کم چې حدیثه ان بني اسرائيل حرج راغلي دغې تعلق د قصص او واقعات سره کم چې يهوداو نو سورا د بیان کړی ریت عجیب وی علی قاری سے اندر کلی چې کدا کم کما جباج بکسی په خانیو ذکر کئي د یو کس واوري یا سید خوش تبعید په اړه ذکر کئي ذکر کوله المتح حجتنا دلیلنا دیمه کله یو سلام نشي کوم اسرائیل واقعات تفسیرونو کې ډیر راځي لذي ده بيانول سوکم ده ده اغیباره کی تفسیر ابن کسیر داری کلی دی چه اسرائیلی واقعات دریق اسم یو قسم اغلی چه قرآن کریم سره موافق دی ده بيانول بکار دی لازم دی لگه ده پر اون غرق و بان اسرائیل و من صلوارت لل دموسال اسلام کو ہی تک دغه قران سموافي دیم که سماغانی چې د قران سمو تصادم ده لکه د يهود اوغوا کېدنه د علي مصطفی السلام کې چې به سروخ په اوغو ذکر کړي او پان بیاوبان دي توهمتونه پورې اورل دز واقعات ده او الحرام دغه کم چې د هاروت ماروت په کیسو کې کی راځي او سلیمان عليه السلام په څوکۍ ورته داوود السلام په څوکۍ او ذکر کوي اې د موسی عليه السلام بازي قصه او ذکر کوي یا عیسی عليه السلام قریب ان اول او درې مقسم هغه دی چې قران سنت دغې نه ساکت دغې بیان ول جائز دی خو له کین څه پیدا بکې نشته پیدا بې چې دا حجت ندي دلیل ندي تفسيري ملي كثير وي دراسې بل جواب نو دادو جوابونو ته تصورې دن یو د نسخې او دي تعلو دا دا بل درجه داری منی تعلق د احکام سره دی او نور تعلق د قصص سره دی دراسې اور possibilities حدیثه مستنيم ذکر کړي یحدثن مثله حتى يصبح ما يقوم الا الى اوزامین صلاتین سحر پور نی ویلی سلام پن کلو غټ کار ته پس منځو دغه نه مراد ام اقصی واقعات نحاثل داشو چې کم دا باب به روایت حدیث تعلق د روایت سره د چکم حدیث تمانی او کم چرس ترغندای تعلق د عام واقعات سره د روایت په باب نه کړه تاریخی سی نبی ورته کې نسخ او غیرت ضرورت نه و د خارج ابن زيد نه روایت ته چې زید ابن ثابت ته امر کړ د الله پیغمبر نمایست کړو کتاب د يهودين په ترقه ده خطه هو امرت نبی رسول الله والله ما امنو يهود ثماني بالله قسمي ذ امن کې نیمه په يهود په خپل خط چې کراشي نو اسنه دیو ما ته غلط وای او کلی کې غلط ونه کې تو فتعلمتهما لا ذکر لك حدیثین چې بس په 14 کال کې پکې راځي کوي فلم يمر بي الا نصف شهر نو تر شو ما مگر نیمه میاش حته حزقتو پر دې چې زبه کې ماهر شې نفس دې د کول نه حاذق شوم اوس خو ځکم دې شپاره ځګل خو خامخا دی نو وروګي دی بلې په سرایځ چې هغه پيځي نه وي ځارې او بیا هم چې کوم دین هغه پسنه کوي هغه بي ديګر ملي څخه خبر وي او نشټه ته تلوو سره روان ولا سمېلو شو او دا کوټو په دې انداز کې دي هغه هم کولې چرته کولې نو بس ډېر په تبوره انداز کې وي چې دا د انګلیش استاد یې ما او دا یې د پوزبوجا لگا همینګ اپ ټو ډیټ سمان نه موږ ریډ دې ټیشنری بک ډکشنری به وګورو سرټ دی د پمانه نه ورته نه ما دې زره د انګریزي کې ویل غواړم هغه دې خبر ته چره څنګه غویا ن رکشو هغه به ځګرځي دون مګه ته ول انګریزي راغله دا سره ساده سره انګریزي دی چې ما 60 ننول دې معنی جوړ کړی اپ دې وټ واټ هغه غټ موغو دا ونه غړپي انگریزی سه پوي دا په پینزل له زړه دې غوړد ماهر ش دا څه دمر زوري خبره نه ده چې ته په اړهس کال او په اړهس کال او په قرآن کې تب په حديث کې او باسه هغه به کار په دوله سوده ورسې زوبان دې ګران زوبان دې د دولت او یاد کړه او به چې کله لاړو دغه ته دا دغه مغربي مملکتونو تلاړو او نو هغه بغیر د افغانستان سره کوله د انګريزانو داسې سم سويری نه وي وقاله ني ول لازم نه پالا قسم ما امنه قوم کوي په کې دا نماځه پد پنځلس کې په conto اكتب له مبر نبي پر خط لیکو شکل بنه او ما بوله څو چی کرے بنه مې او له او ما بوله تو دا خط نبي زموږه کتيبه یې چی کرے بنه نبي السلام تری کرے و دا د نبي رسام کاتبو کاتبین د نبي سرات السلام ډیر کسان ی خلق مستقر کتابونه نکړي ودایان <ضحان> سندره کاتبین د نبې رسول دوه قسمو یو اغه تهو قرآن د وحی غیتوي باقی غرد کسان شپغو عثمان ابن عفان علی ابن ابي طالب زبیر ابن ثابت معاویه بن سرح او دویم قسم او شرعام لیکونتو تعونو څ دې یو دیر یا زیات او کم نور خلک په کال کې چې دا معلوم شوه خبره چې دغه زبانې زده کول چې هغه د کافرو زبانی دا د مصلحت لپاره جاري دی دغه بری موقتی دی شوې هو تاسو د وری جوانه خلک فرانت پر دې یو څه غلط هغه څه مقصد ګرځوي دای غیره فالته وخت دی لور کې دمو مسلمانان داسي خو ته دي ته وکي اصلي او قدير او خپل تو غير او په نسبي بری کیسه قباحت نش ته بدغني و ان چې تورات په عبراني کې او انجيل په سورياني کې اگر چې و رقبه باره کې رغلي یا کتاب لیکو انجيل په عبراني خو سپیان رحم الله او چې ټول اسماني کتابونه پاره به کې رغلي او دغه کتابونو چې تورات انجیل او دغه پیغمبرانو خپل متنونو ترجمه کول ده عربی دغه په عربی کې راغله ها بعضي نصوصي بابون په کتاب العلم راغله دي او بعضي کې بابون في كتابة العلم الذي يتحدث في كتابة المطالقة إلى حدث أو نور و مخي تفسيري خبره شوارا إلى حدث عبدالله بن عمر بن عاصب كم ذكر شئو بلجي كم اترازات و جوابات و غم ذكر شئو أول سرطة بل كنت أكتب كل شئن أسمع من رسول الله اسلام ما بهر شئو ردو لكومي ليا دول دفارة قراش وزمان اقلمات ما تبع تأرشه چی ایو ریده نبیر اسلام اکی انسان دې خبره کې پا حالتا غصه کی در ازاکی نظر اکلنو نه آرام شما این اخبار ما نبیر اسلام تذکر کرنو نبیر اسلام پا خفل اقوة ایشارو رو خلیتا او ایلکان فواللزی نمسی بیدیه ما یحروج منهو ایلا آم زمانی پا اغزاد قسمی چیزمان سان داغ پلاس کی ریدی خلینا دا حق نسوا بلسن روزی د مبارک هم د امنه را له هغه کتاب ته جوښده مسلم روایت ده چې د امنه تر یو وخت پورې و یا د امنه قران څخه یو ذیل کلمه باب توسدید فی کذیب علی رسول <سؤال> الله سلم سختی په دروغ ویل کی په نبی علیہ السلام باندې سو کوي عبد زبیر و امام بلار زبیر تہ وی رضی الله تعالی عنہما شیونه کی تا دره چې ته حدیث بیان کړه الله د پیغمبر نه په سنگستان او المغرب بیانې ناغورتي اماخبار والله زمری پهلا قسمی لقد کان لی منه وجه تعقیصر زما د نبی علیہ السلام سره نیز دیکتو او زمان سر یو تعلق و قرابتو ذکر چی دا زبیر چو در خدیجی تن کبرار رضی اللہ را او دنبی علیہ السلام ساندو اسما من تیبی بکر در, در کوروالد او د علیہ السلام در ترور زوی همو در سپیر رضی اللہ و ترانا خاستانوق و قرابت مو اما نه زله مرتبه لیکن ما تی وريده پر مې من کذب علی یم تعمیدن فلیتبوا مقدوه من النار چا چی دروغ وب ما باندې قصدن تیار کو زینه زد کنه سود وره فلیتبوا ده امر ده امر پمانده سر ده شباب انده تیاری ز زنده کنه ستوب ور کی من پمانده پی سر ده حدیث کی رازی ده هر انسان د پاره د ورځې کې ټاکانه وي هم په جنت کې هم په جهنم کې نو کم انسان چې جنت تلاشه نه ده هغه بل کافر ته پاتشي او دا هغه کافر کوم چې په جنت کې نه غته پاتشي نو د ځان لپاره دې تیار کو به حدیث کو سم متعمدا رغله حبازی حدیثونو کې متعلق درا چلونچی علماء پریذا نکل کل کړل چې په نبی علیہ الصلات والسلام باندې څوک دروغ وایي نو که قصدا وي د حدیث په بنیاز ګناغار دي که خطا اني عادي وایي نه چې چاته سنیماله متقن دي زانسات د یو جن په حدیث په بیانولو کې ډیر احتیاط وکړه ډیر عادي خلکو بس اور ولي خیال هم دې جناب کی سوالو ادن دا اللہ پی د دوم رمانہ کرلے سکتا بغاری مختلف و طریقوں سر دا حدیث ذکر کرنے دے بعضی کی تعمد شدی بازی کی نشتی پا حدیث و دزیاد ځان اولنا زان ساتل دی بارے کی بین شا اللہ تاستو ابن ماجہ کی رشد ابن ماجہ پاول سر کی طولم دا مضمون چلی دے گرن بابونا سنن ابن ماجہ کی پریبا خود دری په دې تمر مضمون باندې څنګه به تاسو خبرونه بیانې څنګه ځان